És dilluns 2 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el carrer Ample serà zona 30 amb prioritat per a bicicletes. També posarem la mirada en el Cap Roig Festival i és que les entrades pels concerts ja estan a la venda. A més a més, escoltarem les declaracions de Juli Guiu als micròfons de Ràdio Palafrugell durant la presentació que va tenir lloc divendres passat a Girona. La informació comarcal ens portarà a explicar que aquest matí ha resultat ferida una dona de 66 anys en caure-li una teula al cap a la localitat de Palamós. També posarem la mirada en una activitat solidària i és que demà des de l'escola Carrilet organitzen una donació de sang que serà de 3 a 6 de la tarda i només cal portar el document identificatiu necessari. Música Tornarem a escoltar a Mònica Alcalà que ha passat pels micròfons de Ràdio Palafrugell aquest matí per parlar de les jornades de portes obertes als centres educatius de Palafrugell, posant la mirada sobretot en el nou institut que tindrà lloc a la jornada de portes obertes el 19 de març. I acabarem avui amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estatit. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui... Dilluns 2 de març i ho farem posant la mirada en el carrer ample del municipi que serà zona 30 en prioritat per a vianants des de divendres i durant aquesta setmana l'Àrea de Serveis i el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, han iniciat el repintat d'aquesta via. Així, divendres, es va començar pels passos de vianants i la reordenació d'aparcaments. En aquest sentit, a la zona de l'estadi s'ha pintat la zona d'aparcament de cotxes, motos, bicis i vehicles d'emergència. D'altra banda, d'altra banda estava previst que avui es reprenguessin les tasques de repintat per, a més, convertir el carrer Ample en una zona 30 en prioritat per a amb prioritat per a bicicletes. Ho explicava així Pau Lledó, regidor de Mobilitat i Serveis, en aquesta emissora. Uh, també aprofitarem per fer-hi passar el, per fer passar el, el, el carrer o bici de xarxa Pirinexos i que connecti un carrer o bici en via compartida, en via compartida uh, on la preferència sigui de la bicicleta, i que les velocitats dels cotxes redueixin pel carrer Ample, perquè és una via que hi passen escolars que van a l'institut, uh -huh. als instituts bàsicament i a l'escola de Torrejonama, eh, nosaltres començarem la setmana que ve a fer el, això d'aquesta situació al carrer Ample <coughs> i fent-ho bé i intentant que, que el cicloturista, que és un tipus de, de, de turista que té una capacitat econòmica adquisitiva alta, pugui venir a la Frugell i pugui fer gasto a tot per la Frugell i que pugui tenir les vies adequades. En aquesta línia, Pau Lledó remarcava la importància de crear aquestes vies per a la gent que va en bicicleta, ja siguin turistes o, per exemple, escolars que passen per aquesta via de Palafrugell, i és que si, d'una banda, remarcava que si no es vol que es passi per la, que les bicicletes passin per les voreres, doncs se'ls ha de garantir la seguretat i, a més a més, també remarcava que és un deute amb la ciutadania. Nosaltres, quan hi ha una persona nanos que passen per la vorera, que no hi poden passar amb bicicleta, nosaltres ja no discuteix de dir, escolta, has de passar per per has de passar prunts de passar per mig de de, de l'asfalt, diguem-ne, no? Mm. Per endre que antic que pugui passar. Ha dhaver hi les vies adequades. Clar. Per tant, anem una mica tard, però cada pas que hem de fer, ho fem bé això ja fa anys que ha d'estar fet les vies, les vies ciclistes, eh? Restarem a l'expectativa de com s'acaba de fer aquesta aquesta reconversió del carrer ample a una zona 30 i és que malgrat el seu nom, doncs no és precisament un carrer de molta amplitud i per tant doncs, serà bonic de veure com s'acaba de reestructurar aquest, aquest carrer. De fet, Pau Lledó remarca la importància de confiar en els tècnics de la casa i també en els tècnics experts per tal de fer aquesta reordenació. Però cada pas que ho fem l'hem de fer molt bé i ens hem de guiar dels tècnics de la casa perquè en saben moltíssim i ens hem de guiar també de, de tècnics exteriors perquè perquè tenen aquesta capacitat de veure-ho una visió externa no? i, a partir d'aquí, feu el millor Palafrugell possible. Uh -huh. Doncs, uh, com evolucioni aquest carrer ample, us ho explicarem aquí a Ràdio Palafrugell i també ho podreu seguir a través de les nostres xarxes socials i a través de radiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i és que des de les 10 del matí o que molts de vosaltres estàveu atents al començament de la venda d'entrades del Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, que, com us dèiem, es va presentar a divendres, a quarts de dos del migdia a Girona, i ens deixa alguns noms com els de Lúminers, que serà el grup Cobrirà el Taló el proper 10 de juliol de la 20a edició del Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. frugell Entre els artistes catalans, destaquem els noms dels grups com Manel, Els Amics de les Arts, Estopa i Blaumut. A més, respecte a l'any 2019, S'ha de concretar que hi ha un concert més i des de la presentació es va avançar que es posarien 48.000 entrades a la venda, unes entrades que s'han posat avui a les 10 del matí a disposició de tothom qui ho vulgui. D'altra banda, pel que fa als artistes internacionals, destaquen Supertramp, Andrea Bocelli, David Bisbal i Mika, i a més a més Juli Guiu, durant la presentació del Festival Cap Roig, el seu director destacava, entre d'altres, la presència de Lionel Richie el 24 de juliol un artista que se li resistia des de feia cinc anys com reconeixia els nostres micròfons. Us deixem amb aquesta breu conversa amb el director del festival. Doncs un any més, ja tenim aquí, ja podem veure l'estiu. Quan eh, veiem la presentació del, del festival Cap Roig, doncs ja us comença a olorar l'estiu, no? Tenim amb nosaltres en Juli Guió, director del festival. Bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Doncs eh, aquesta frase que també quan la gent que ha vingut aquí a la presentació ha vist el vídeo doncs, també ho ha pogut començar a notar, és el que molta gent eh, veu no? I, us, i us trasllada quan, quan presenteu el, el nou escartell de, de, del Festival Cap Roig Sí, és una mica com l'inici no? que comença, comença a venir el bon temps i que l'estiu ja comença a estar prop sí que és veritat Dentro del cartell hi ha novetats a nivell doncs, nacional, també a nivell internacional. Comenceu, de fet, el 10 de juliol i hem de comentar que aquest any doncs, hi ha un concert més, no? Que no pas l'any passat. Correcte, sí, són, són 11 concerts internacionals, són 10 concerts, diguem-ne, d'espanyols, són 3 concerts catalans, són 2 concerts del Minicap Roig durant la presentació has volgut, has volgut posar un per sobre els però sí que has destacat, especialment que et fe, us feia il·lusió la presència de, de Lionel Richie Sí, però això també pot ser per, o per gustos personals o perquè el porto 5 anys darrere d'ell però realment el que intentem fer quan fem aquesta programació és obrir un ventall de públics màxim i que vegi per tots els gustos perquè és, és un festival que es produeix en un període de temps molt curt per tant, contra més l'obrim més públics s'atreurem això és una de les coses que s'han anat comentant i que hem anat comentant al llarg de totes les edicions no? intentar doncs, arribar al màxim de públics també això es va fer d'una passa més intentant doncs, fer aquests concerts de caire més infantil més un públic familiar que també ho heu aconseguit i que amb bones resposta tenen, no? Exacte, sí, la veritat el, el que busquem és els top artistes en cadascú dels seus gèneres i això ens porta doncs, a, a, a intentar obrir el màxim possible Avui el secretisme que sempre envolta el Cap Roig és una cosa que també doncs, eh, és un valor afegit, no? A l'hora de, de venir a la presentació i veure què, què és aquest any, què, què tocarà. Eh, això també permet doncs, després a de l'hora no de, sé si negociar amb els artistes, eh, pot ser un valor afegit per ells també, és un punt doncs, positiu per venir al Cap Roig. No, realment no un punt positiu per venir al Cap Roig, és que quan no hi vena o quan els seus companys els hi parlen de lo que és Cap Roig, o lo que són els jardins, de lo que és l'ubicació, això és ja, ho, això ja ho di tot. L'altre, el secretisme, és més una estratègia de màrqueting, que hem de conservar aquest secretisme per, per el que tu dius per crear aquesta expectativa que de repente es diu uou, wow", per crear l'efecte Wow, que diuen. Anteriorment comentaves eh, això que poder, el fet d'haver doncs, destacat una a Lionel Richer aquesta, aquests cinc anys que portaves darrere seu eh, tenim tens artistes també que s'estan resistint? Sí, sí, i tant, ja tenim un parell de coses lligades per l'any que ve sempre doncs ja ho sabeu no, ho pas, no eh, diré, Juli? no ho podré <laughs> doncs uh, Juli, només volíem valorar això uh, doncs el cartell ja ho podeu veure a ràdio per i per últim, 48.000 entrades a la venda no? uh, espereu arribar a aquesta a uh, out total seria alguna increïble, la veritat però l'objectiu és vendre el màxim possible moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs com us dèiem, aquest Festival Cap Roig començarà el 10 de juliol i s'allargarà fins al dia 22 d'agost i es que es tancarà aquesta vintena edició amb un clàssic del Festival Cap Roig com és Juli Iglesias que torna després d'uns quants anys d'absència. D'altra banda... Durant la presentació també vam poder conversar amb la presidenta d'Acompanyart, Isabel Muñoz, que va rebre de part de la Fundació La Caixa el taló amb 5.000 euros, corresponents al concert solidari de l'any passat. L'Isabel Muñoz ens deixava aquestes paraules als nostres micròfons. Doncs estem en aquesta presentació aquí a Girona del Festival Cap Roig, a l'edició número 20, i que enguany l'associació de Palafrugell que es veurà beneficiada és acompanyar, ja anem parlat totes vegades, tenim nosaltres avui a Isabel Muñoz, bon dia. Bon dia doncs, com dèiem, enguany sou vosaltres eh, l'entitat afortunada. Eh, vam comentar fa uns eh, mesos, quan parlàvem d'un altre tema, ja aquest fet, eh, però què suposa? Recordem, què suposa per a vosaltres? Doncs que una entitat, en aquest cas com és eh, CaixaBank i el Festival Cap Roig, doncs, hagin triat la vostra entitat per ser doncs, la destinatària d'aquest concert benèfic. Bé, bueno, doncs suposa el que una mica l'agraïment que volia donar jo avui, si tinc torn de paraula en un moment, que és eh, poder fer veure les petites entitats, la gent petita no?, que estem en els municipis i que estimem el, el territori, poder fer créixer projectes petits que són destinats a augmentar o millorar una mica la qualitat de vida de la nostra població, trobo que és un, un reconeixement en general, no només el nostre projecte. Vosaltres explicar-nos una miqueta el procediment perquè hem parlat algunes vegades amb la gent de CaixaBank, amb el festival Clippers Life també amb els organitzadors però com vosaltres vau presentar la, la sol·licitud o va ser ells més aviat que a través de l'Ajuntament ens van conèixer? L'Ajuntament va venir a nosaltres i ells van ser junts altres entitats els que van presentar el nostre projecte al costat de et dic, eh? altres projectes que s'estan donant a Palafrugell i que hi ha molta activitat per ser mereixedors d'aquest premi, d'aquest d'aquest concert solidari. Eh, amb aquests diners, a la recautació que sigui final, eh, quins projectes us ajudaran a tirar endavant o a, a, a, a reforçar dels que teniu en marxa o que voleu proposar d'aquí un, un temps? Doncs irà destinat a millorar les sales d'espera, que l'estona d'espera dels ambulatoris de pediatria del Baix Empordà, de l'empresa Cive, puguin millorar i siguin llocs educatius, no tan sols d'espera. Aquest és al final la vostra també, diguem el vostre objectiu, eh? intentar, i ja anem parlant moltes vegades, Isabel, però per la gent que despistada que s'en peri algun, recordem, que aquest és el vostre objectiu, intentar que aquestes llocs hospitalaris siguin el més amable possible. Esteu començant amb els infants i també doncs, suposo que de cara al futur, doncs intentar també amb un públic més adult. Viure com a més saludable les estones en què passem en centres sanitaris. Llavors sí és acostar una miqueta amb més amabilitat a les estones aquestes als nens i que puguin entendre no només ja ha el, el fer càlids aquests ambients, sinó ara amb aquest projecte és educant la salut, ajudar els professionals a, a tenir una eina més, no? per arribar als nens i que entenguin, perquè hem de rentar les nens, perquè hem d'alimentar-nos bé i aquells problemes de salut que estan detectats. que si algun dia es fa un diagnòstic de salut del poble, veurem que, que dona sortir això, no és una resposta. De fet, en aquesta línia una de les darreres accions que heu engegat i que ha vist la llum és aquest conte infantil en el qual, doncs, ja, ja ho hem comentat l'última vegada i aquesta doncs, és la línia que voleu seguir no? també a través de, de doncs, aquests recursos educatius, a, a arribar en aquest públic que, que busqueu. Exacte, amb el Senglat i Senglota ens apropem a les famílies i donem una eina per poder explicar i poder entendre què és la salut com a vegades tenim remeis tant siguin gràcies a aquests sanitaris que ens volen acompanyar i ajudar a millorar la nostra vida, no? la nostra, la nostra salut, com eh, a moments que ens omplen o espais que ens poden donar també salut. Llavors, una mica reflexa en el conte. I ara faré un rebutori, perquè sí, sí, este... mira cap aquí, Esther, va. Home, tenim aquí res, quatre paraules, tenim aquí a la, a la Loa que és una, un personatge que és molt conegut i és molt estimat. Perdona per aquest rebutori, però Esther, Res, una petita valoració d'aquestes representacions que feu també, que, que heu fet que vau fer la Biblioteca de palau Palaàfrugell, també com etcents, una miqueta que doncs, eh, Si un, una, una icona, no? també per als nens una, una cara coneguda. Home, doncs sí, a veure, quan, quan entres eh, allà a la sala on estaven doncs en aquest cas doncs, eh, tots els nens amb la presentació del llibre, doncs sí, doncs, que és molt gratificant doncs, arribar i veure'ls a tots amb aquell somriure i amb aquella cara d'intriga, la lua està aquí, la lua està aquí, vull dir que cada cop s'està costant més, vull dir llavors, clar, això és molt reconfortant i molt, molt agradable, la veritat. Doncs eh, només volim saber aquesta, la teva opinió també en aquest sentit, moltes gràcies, a Esther, també agrima a Isabel, doncs que ens hagi pogut explicar Uh, aquest sentiment i que també després faràs doncs uh, extens aquí uh, quan tinguis l'ocasió de, de, de fer-ho amb, amb tota la gent que, que està convidada avui Res més, moltes gràcies i ens resolvem aviat per comentar projectes que teniu des de companyes. Moltes gràcies, Isabel. Gràcies a vosaltres per seguir-nos també. I per altra banda, el concert solidari d'aquesta vintena edició del Cap Roig de Calella de Palafrugell estarà dedicat a Càritas Palafrugell. La Marisa Grassot remarcava que amb la recaptació del concert de Juan Diego Flores el proper 5 d'agost es podran afrontar nous projectes enfocats a les persones amb risc d'exclusió social. Un moment ara per a la informació comarcada en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns per explicar-vos que una dona de 66 anys ja ha resultat ferida a Palamós aquest matí després que li caigués una teula al cap que s'ha després d'un edifici a causa del fort vent que bufa a la població de la Costa Brava com també ha bufat durant tot el matí aquí a Palafrugell. A conseqüència del cop, la ha patit una ferida important amb molta sang que encara es podia veure aquest matí al carrer del president Macià on ha ocorregut aquest malafortunat accident. L'accident s'ha produït pels vols d'un quart de 10 a l'alçada del número 14 d'aquest cèntric vial de Palamos. Fins al lloc dels fets s'hi han despassat ràpidament la policia local, els serveis d'emergències mèdiques i els bombers, els bombers. Els agents locals han validat la zona per evitar l'accés al vial a Palamós. Avui hi ha hagut una ratxa màxima de vent de 45 km hora. Els serveis d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha activat dues ambulàncies, ha assistit a la dona i, tot seguit, l'ha traslladada en una unitat cap a l'Hospital de Palamós en un estat de poca gravetat, segons fons del SEM. Els bombers també han anat al lloc per verificar que no hi hagi perill de caure més teules de l'edifici, mentre que la policia local de Palamós investiga el succés que ha ocorregut arran del temporal i que s'analitza com un fet accidental. El temporal de vent està provocant alguns problemes a la demarcació del Baix Empordà, sobretot per caiguda d'arbres i elements a les vies i carrers de la província. El més destacat, però del dia, és per ara que el bandaval que bufa ha arrencat part del teulat del pavelló de Canet d'Adri. Un moment ara per tornar cap a Palafrugell per explicar-vos que des del Banc de Sang volen demanar la col·laboració en la difusió de la propera campanya de donació de sang que tindrà lloc a Palafrugell. La donació de sang, recordem, és molt sensible als episodis de canvis de temps, festius i accions socials, i en aquest sentit des del Banc de Sang destaquen que han passat uns dies amb menys donacions de les previstes i que per, i que per això cal l'ajuda de tothom per remuntar. Per aquest motiu, per aquest dimarts 3 de març, de 3 de la tarda a 6 de la tarda, han organitzat una donació de sang que han organitzat els alumnes de quarta primària d'aquesta escola, us recordem dimarts 3 de març de 3 a 6 de la tarda i per fer aquesta donació doncs només, de, només cal que porteu el document identificatiu oficial i en aquest cas no cal venir d'ajut per fer la donació. Recordem doncs, que cada dia es fa servir sang als hospitals i les donacions han de ser constants al llarg de l'any, cada dia es necessiten a Catalunya entre 800 i 1.000 donacions de sang. Avui a Catalunya hi ha sang per a les necessitats dels sis propers dies, un nivell que es considera baix. El nivell òptim són de 10 dies. Per aquest motiu, conjuntament amb l'Escola Carrilet, per demà i dimarts han organitzat aquesta donació de sang de 3, recordem, de 3 de la tarda a 6 de la tarda a l'Escola Carrilet i només cal que porteu el vostre document identificatiu. Ancarem la recta final d'aquest informatiu d'avui dilluns i a continuació posarem la mirada en les jornades de portes obertes als centres educatius de Palafrugell que començaran el proper 9 de març i s'allargaran fins al dia 20 d'aquest mes. En l'hora del PSGit hem conversat amb la regidora d'Educació, la Mònica Alcalà, la qual doncs, ha comentat aquestes jornades de portes obertes i també hem posat la mirada en el tercer institut de Palafrugell, el nou institut, que també doncs, farà la presentació oficial el proper 19 de març. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut en l'espai matinal de Ràdio Palafrugell. Avui tenim amb nosaltres a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Alcalà, bon dia. Bon dia. Doncs gràcies per estar avui amb nosaltres. La deixem respirar, que acaba d'apuixar a les escales de la ràdio. Uh, ve d'una reunió i, per tant, uh, ha vingut així amb el temps just. Però avui, com dèiem, eh, parlem de la jornada de portes obertes, la, la inscripció també per al curs d'escolars 2020-2021 a Palafrugell, que, permet no? vem una gran novetat, aquesta jornada de portes obertes amb aquest uh, nou institut de Palafrugell. Sí, aquest any incorporem a les jornades de portes obertes el tercer institut, que també té dia propi perquè les famílies puguin visitar-lo i juntament amb els altres centres doncs, puguin mostrar els espais i, i el, el possible projecte. Doncs eh, serà una bona manera no per conèixer Nosaltres, doncs, ara fa un parell de setmanes quan vam la visita de, del conseller Josep Bargalló va, va, va explicar una miqueta, tant ell com eh, l'alcalde eh, Josep Piferrer, doncs, van explicar les línies d'aquest nou institut, però allà doncs, podreu conèixer ben bé doncs, de primera mà com funcionarà aquest nou institut i quin és el futur que es preveu, no? Perquè eh, quan estem parlant de futur sempre pot haver-hi alguna variant, però ja teniu clar aquests eh, primers dos cursos, tres cursos d'aquest institut, no? Això sí. Això sí. Ara, de fet, el que s'està fent és la selecció de l'equip directiu, que esperem que, si no està definit, li quedi poquet pel dia de la jornada de portes obertes, però estan en aquest punt. Uh -huh. Nosaltres en vam parlar, això, quan va venir el conseller, però recordem, per la gent que no ens escoltés o no hagi pogut veure a través de la pàgina web, eh, aquest tercer institut estarà ubicat en el, en el Frederic Martí, en l'Escola Barcelona i Mates. Serà un, un institut, un primer curs no, d'ESO que, que tindrà tres línies, no? Si no sí, tindrà tres línies de primer d'ESO. I com, on, ben bé, clar, eh, això vol dir que d'allà de marxar algú perquè ja estava prou ple, no?, aquella, aquella zona? De fet, el que es fa és una reubicació dels alumnes de batxillerat per tal manera que el Frederic Martí deixi de tenir dues seus uh -huh i a poc a poc aquests alumnes puguin retornar al seu institut i els espais que ara s'estaven utilitzant per les aules de batxillerat és on tindrà lloc el naixement del tercer institut. Uh -huh. I aquesta mesura doncs, de moment s'estabilirà durant aquests tres propers cursos, no? Sí. Uh -huh. I a partir d'allà s'haurà de veure si es fa... la idea és fer un nou edifici? Bé, un nou edifici o una ampliació. ampliació Això ho hem d'anar a veure aquests tres primers anys com funciona i com va progressant i a poc a poc anar prenguent decisions. En aquest sentit destacaven també doncs, que era una mesura que s'havia de prendre per per aquest nombre d'alumnes que ja que ara començaran l'ESO aquí al municipi que, per tant, s'havia de donar alguna resposta, no? Sí, de forma immediata. Mm -hmm. Doncs aquesta és la, la resposta. Si voleu anar a conèixer aquest tercer institut, eh, el nou Palafrugell, doncs a continuació us direm les, les dates. Si et sembla, ja que hem començat a parlar de secundària, doncs eh, anem a parlar de la jornada de portes obertes als instituts de secundària i quan serà la d'aquest nou institut de Palafrugell. Bé, en general, eh, les portes obertes de secundària podríem dir que tenim el 9 de març al Prats de la Carrera, el 17 al Baix Empordà, uh -huh. el dia 18 l'Institut Frederic Martí, el nou Palafrugell el 19 de març i el Col·legi Sant Jordi el dia 21. Uh -huh. Perdó, l'Institut Baix Empordà té dos dies, 17 de març i 22 d'abril, per als cicles formatius. D'acord. Doncs aquesta és per l'educació secundària eh, per a nois i noies de 12 a 16 anys amb aquesta novetat doncs, del tercer institut de Palafrugell l'Institut Nou Palafrugell del dia 19 de març aquesta visita el... i xerrada doncs, per a, a l'ESO que doncs, totes aquestes tenen el mateix horari no? O a... no, cadascun, no, cada centre té les seves hores de visita i de xerrades llavors l'ideal seria que es consultessin els fulletons informatius o a la web d'educaciopalafrugell.cat doncs uh, en aquesta pàgina web i també a la nostra doncs penjarem aquestes, uh, aquests horaris perquè ho tingueu ben clar fet aquest repàs de secundària anem a passar a educació infantil i educació primària Bé, educació infantil i primària tenim l'escola Barcelona i Mates que serà el 20 de març l'escola Torre Junama el dia 9 de març l'escola Carlet 10 i 17 de març l'escola Piver 20 i 21 de març el col·legi Sant Jordi 17 i 19 de març i també 21 i uh -huh. l'escola Badruna té 14, 16 i 18 de març totes les escoles també com els centres de secundària tenen visites i xerrades uh -huh. amb els seus horaris que per tant també caldria que les famílies consultessin. Doncs eh, aquestes són les dates que trobareu, eh, que ja podeu trobar de fet, a educaciopalafrugell.cat i també ho eh, trobareu a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i Mònica, aquestes jornades de portes obertes, eh, no sé ben bé com funciona aquí a Palafrugell, eh? explica'ns-ho, o sigui... La, la gent pot triar l'escola o l'institut al qual els seus fills o filles volen estudiar, o això va per zones? No, Palafrogella és zona única, uh -huh. per tant, els pares poden escollir el centre que ells vulguin uh -huh. i després esperem que tots tinguin plaça al lloc on hagin escollit en primeres opcions. Doncs per tant, és, és important, com que podeu triar qualsevol d'aquests centres escolars, ja siguin d'educació de infantil o primària o de secundària, doncs que les aneu a visitar, assistiu a les xerrades per conèixer doncs, quina és Exactament. la metodologia, com treballen... Que preguntin, que passegin per tots els centres, que mirin i així també resoldran tots els seus dubtes mm -hmm. Molt bé, doncs avui volíem fer aquest repàs, volíem també posar la mirada en aquest tercer institut ja n'havíem parlat en el seu moment però és una cosa molt innovadora i per tant també se n'ha de, de comentar i referent a l'àrea d'educació segueix la feina ara també una de les notícies que repassàvem avui era que fins al 20 de març encara la gent es pot inscriure a, o es pot concursar en el tercer premi de fotografia per a la fragilitat d'educació també una, una bona iniciativa de les que es fan des de l'àrea d'educació per intentar doncs, integrar l'educació en, en tot l'àmbit no? del, del Exacte. municipi. Exacte. Uh -huh. uh, les fotografies, no sé si ja n has uh, pogut veure alguna. No, uh, encara, encara no, no. he vist cap. Doncs animem a tothom a que hi pugui participar fins al dia 20 de març. I referent a l'àrea d'educació, uh, Mònica, no sé si ens vols dir alguna cosa més que, tingueu, que estigueu planejant o que estigueu treballant. Bé, estem preparant l'organització de la jornada municipal d'educació 360 que també aviat sortirà la programació i la data exacta, mm -hmm i també seria un tema interessant tenir en compte per un altre dia trobar-nos i, i parlar-ne detingudament. Doncs així ho farem, ens apuntem aquest, aquest fet per aquesta jornada d'Educació 360, una més que es farà aquí a, al nostre municipi i ens en passem per d'aquí uns, uns dies, unes setmanes a, per poder-ne parlar. Avui volíem posar sobretot la mirada en aquesta jornada de portes obertes que, que tindran doncs, els diversos centres escolars de Palafrugell en aquestes dates que us hem anat dient i que Re recordararem a Rràdio Palafrugil.cat i que també et podeu trobar a Educació Palafrugell. Mònica Alcalà, regidora d'Educació. De, Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs tota aquesta informació ja la podeu trobar a la web d'educaciópelafrigell.cat A la nostra pàgina web també hi trobareu un enllaç per arribar-hi i també trobareu, òbviament, la conversa íntegra amb Mònica Alcalà, així com aquestes dades més rellevants que ens ha deixat al voltant del tercer institut, sobre el qual ja s'està treballant perquè el proper 19 de març es pugui presentar també el nou equip directiu. I ara sí, tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell a continuació amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més en Josep Pasqual. Avui eh, ens porta aquesta informació en Ferran Castelló eh, parlant amb l'observador meteorològic de l'Observatori de l'Estartit. Ja ara anirem doncs, a repassar quina és la previsió meteorològica que ens espera aquesta setmana i per aquest motiu volem parlar amb en Josep Pasqual, que avui és un matí doncs, que ens hem despertat amb força, amb força vent. No sé què ens espera al llarg d'aquest dia. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Eh, doncs sí, aquesta nit s'ha doncs, eh, produït aquest vent entre Garbilla i Veig, eh, més aviat de sud-oest, i que per cert ha bufat amb una certa força i això és causa, doncs, d'una borrasca que s'ha enfortit, o millor dit, un front que en arribar aquí s'ha format com una depressió secundària, que té nom, es diu Carina, i una de les coses que ha portat és també aquesta, una baixada sobtada a la pressió atmosfèrica. Ara es troba a 988-989 hectopascals, i això és una pressió molt baixa. I, doncs, és una situació ja pròpia del mes de març, eh, que hi ha aquests canvis sobtats. Llavors, uh, s'espera una, una temperatura força agradable en aquests dies? Bé, uh, en, aqu en aquesta situació, doncs, uh, els fronts associats a les borrasques que passen pel nord d'Europa, pel nord de l'Atlàntic, doncs, corren molt de pressa i el que ens espera doncs, són uns canvis molt sobtats en la direcció i la força del vent, amb l'estat del cel, un temps molt canviant propi del mes de març. De fet, avui encara esperem doncs, que passin les restes d'un front associat i encara es pot produir, sobretot aquesta tarda, doncs alguna precipitació. Segurament a la nit, o sigui, el vent aquest que tenim ja irà de baixa, segurament a la nit bufrà una mica de mestral o tramuntana, però poquet. Demà tornarem a tenir un temps molt canviant. Eh, un altre front passarà cap al vespre, podrà deixar algun plogim, si és que el deixa... I darrere seu, tot i que durant el dia el vent serà a diferència d'avui més aviat fluix demà, al vespre entrarà una mica de tramuntana, que no serà de molt dur durada, tot i que algun cop pot ser fort. Després, el dimecres i el dijous tindrem aquest temps canviant, més aviat amb vents de la banda de Garbí, una temperatura que si, si aquesta nit i demà baixarà doncs es tornarà a recuperar, sobretot cap al dijous, i el divendres doncs podria venir un altre front i tornar a portar aquest temps variable, també alguna ventada. Per tant, doncs, si veiem sol que el que pot estar fent en aquests moments, millor que no ens enfiem. Eh, sí, eh, o sigui, és una època de l'any que, de fet, el mes de març és l'únic mes que té un verb associat. Eh, es diu que el març marcege, i justament el que vol dir és aquests canvis que hi ha eh, de, de temperatura, d'estat del cel, de, que pot ploure o no pot ploure, també canvis en el vent i per tant, doncs, eh, aquesta situació, doncs, molt canviant. Sí, però és, ara també em venia a la memòria, doncs, que ja fa uns quants anys de la nevada, com tenia el mes de març, per tant, és aquella situació, doncs, que com bé deia, eh, pot passar qualsevol cosa. Sí, de tota manera, eh, de moment aquesta setmana no, no en veurem pas, No, nevades no. <ríe> doncs bé, moltes gràcies, a Josep Pasqual, i, oh. i el divendres, doncs, repassarem ja quina és la previsió per aquest proper cap de setmana. Perfecte, doncs, bona setmana a tothom. Moltes gràcies. Doncs un temps que s'espera variable per aquests dies, amb aquesta ventada que teníem avui, i aquesta previsió doncs, que actualitzarem novament divendres, a l'hora del peix fregit, la podreu escoltar i també en els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Amb en Josep Pasqual hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui i dilluns. nosaltres ens acomidem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Us recordem que tota la informació a continuació passa per la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i a continuació us deixem amb una versió breu dels esports del punt amb allò més destacat que ens ha deixat la jornada esportiva del cap de setmana.